Озираєшся на всі боки, як останнього порятунку, виглядаючи високих скляних дверей, з яких ти вийшов кілька хвилин тому. Схожих дверей багато, але тих, за ними ще блакитнувато жевріло денне світло, їх не видно ніде. І раптом, коли вже жодної надії не лишається, десь майже поруч, неначе зі стіни, виходить жіноча постать з відро і, пригинаючись під дощем, швидко виливає брудну воду до й так переповненої каналізації. Ти біжиш у той бік, лишаючи бурони у потоках на тротуарі. А жінка ледь підіймає голови туві назустріч, прикриваючи волосся рукою, і нібито сміхається. Хоча розгледіти це достеменно під таким дощем нелегко. Ось і двері. Високі, з прозорими, незаштореними вікнами. Ти щойно пробігав повз них, і то не один раз, та не бачив, хоча пильно обдивлявся все навколо. І далекозорість твоя в такому випадку не могла стати тобі на заваді швидше навпаки. Доки ти добіг, жінка вже сховала за спину порожнє відро і відступила у двері, щоб не мокнути марно кілька зайвих секунд. Вона з усмішкою, таки з усмішкою, чекає на тебе, не зачиняючи дверей у тебе перед носом. — могла б. Ти влітаєш досередини, стріпуєш краплі на підлогу і видихаєш. — Пані, скажіть, це й справді Львів? — Ну, видите? Вона задоволено розводить руками. — Я вам то казала ще, як тільки ви піднялися. У нас тут і часом люди виходять, і так само, як ви тепер а, губляці. То я вам зразу хотіла порадити, ідіть до пана Юзя. Він вас пустить до рана посидіти. — От ходіть, я вас проведу. Жінка ставить порожнє відро десь поруч, за дверима, де вже стоїть і швабра, з акуратно розправленою для просушування шматою. Одягає сіренького плаща, зачиняє двері на ніжку від стільця, вимикає світло і прямує до протилежної стіни, в якій ти тільки зараз помічаєш маленькі дверцята, проходячи в які навіть їй, цій тендітній нічній прибиральниці, доводиться пригинатися а тобі пройтися на оприсядки, як солістові танцювальної групи ансамблю імені Верівки. На щастя, за дверима немає ніякого приміщення, а лише замкнений з усіх боків внутрішній дворик. Так справді, це Львів. Балкони на кількох поверхах по периметру біжать над вами, сходячись у прямокутник. На тих балконах, де де сушиться білизна і стоять виставлені з квартир непотрібні меблі та речі, вазони з фікусами, велосипеди і тому подібне. Пригинаючись під струменями води, жінка задріботіла через двір до наступних дверей, які завели вас обох у під'їзд, а далі до якогось чи то помешкання, чи то складу, одразу було й не розібрати. Та в будь-якому разі приміщення те вражало крайнім ступенем своєї захаращеності і водночас якимсь незрозумілим затишком. Після промосклої ночі і дощу тут пахло кавою, з цинамоном, добрим тютюном і старовиною. — Пане Юзю, пане Юзю! — погукала жінка в глибину захаращеності, Ще не спите? — Добрий вечір. То ви, пані Олю? — з залаштунків з поміща, тумбочок, дерев'яних ящиків і картонних коробок, а виступила міцна корінаста постать. Чоловіка ще не можна було добре роздивитися, та якась внутрішня сила вже струменіла від самої його мови. Вбраний пан Юзьо був удовгу, схожу на моряцький бушлат, чорну куфайчину, застебнуту під саме горло і в спортивні штани. А в руці. Тримав люльку, яка поширювала навкруг приємний вишневий аромат. Він підійшов на кілька кроків ближче, і ти зауважив, що волосся у нього на голові руде й а крупні риси обличчя, певно, замолоду чіткі й верезні, дещо розпливлися, мабуть, від регулярного і тривалого вживання алкогольних напоїв. Маєте до мене справу? Це питання пан Юзю поставив, уже роздивившися нас обох. І в тебе виникло враження, що звернене воно не до прибиральниці, а саме до тебе. Та пані Оля все ж взяла слово першою. «Пане Юзю, то в нас воно знову чоловік з тунелю вийшов, і до рана немає що робити».